Så for den. Så for den. Så er vi tilbage. Ja. Vi holdt pause i sidste uge. Ja. Du var på ferie? Jeg var i Frankrig. Ja. Yeah. Yeah. Dejligt. Det skulle også passes. Ja. Han unda. Ja, Dulla. Du har du på smuk, Ja. Mens jeg var væk. En dag. <laughs> du kunne ikke klare mere. En dag og så tilbage til Aarhus og så og så hjem igen. Jeg blev gammel. Altså jeg kan ikke øh, altså shots og øl og sådan og mange mennesker. Ja. Jeg bliver sådan helt øh, puha. Puha. Jeg skal hjem igen. Men det var ret hyggeligt. Men det var sjovt. Ja. Og festligt. Det var det. Nå, det var godt. Ja vi er jo, ja tilbage på pinden mm. og i dag har vi simpelthen en gæst i studiet igen mig, mm -hmm. Mannike. Velkommen yes. tilbage. Mange tak. Du har været med os før. Ja, det er ret lang tid siden, jeg sad og, sad og tænkte, hvor lang tid siden er det? Er det et par år? To år? Det passer meget godt. Det er faktisk ja, meget ja. sjældent, vi har gæster med to gange. Ja. Så det er eksklusiv klub. Jeg, jeg har simpelthen så meget klub. spændende at sige i dag, så I Det er tager meget. For du skrev jo faktisk også, at skal vi ikke snart finde ud af noget? Og så tænkte det gør vi da bare. Ja, det vi ja. Så finder ud af, hvad... Mm -hmm. ja. Jeg var faktisk overrasket over, at jeg ikke havde hørt fra dig, fordi jeg tænkte... Fordi jeg blev single, eller hvad? Simpelthen. Men, øh, men ja, vi er glade for, at du gad at kigge ja. forbi. Ja. Hvad går du at rode med for tiden? Jamen, altså det, jeg synes, der er lidt sjovt at snakke om i dag, det er jo, at øh, som jeg skrev i sidste uge, at jeg simpelthen besluttede mig for at smide tøjet på OnlyFans. Åh, oh, dog. Ja. ja, fordi der kom lige den der og dog. Fordi det er jo sådan, at øh, rigtig mange tror, at OnlyFans, kun handler om adult content mm. og porno og alt det her. Fordi det er det, vi tror i Danmark, og det er det, medierne ligesom har skrevet om det er i Danmark. Men OnlyFans er kæmpe, kæmpe stort i udlandet og der er mere end to millioner creators, ligesom mig, det er fra det er fotografer, øh, designer, blogger, fitnessfolk, alle mulige, der deler eksklusivt content med deres fans. Og det er en genial platform, men rigtig mange tror også, at det er added content. Og det var også det første, sådan, oh my god, hvorfor går du på OnlyFans, og hvad sker der, og alt sådan noget, men Øhm, det kom så en snak med en jeg sparer rigtig meget med og så, siger, så snakker vi og så siger han sådan hvad egentlig med OnlyFans og så var min første reaktion og sådan oh my god du må sige i hovedet mm. jeg skulle sgu aldrig øh, det er ikke mig det der og så tænkte jeg bagefter hm lad mig lige prøve at sætte mig ind i hvad det egentlig er det var altid rigtig godt at reflektere lidt over øh, tingene i stedet for bare at læse hvad der står i pressen mm. det sjældent rigtigt hvad der står i pressen <laughs> siger du har siddet på BT <laughs> præcis jeg har aldrig siddet at sige det <laughs> Så du er derinde, øh, fordi... At, jeg er derinde, og jeg elsker ja. det. Jeg synes simpelthen, det er det fedeste. Altså, det er en genial platform. Det er jo det, der, det man kalder en subscription platform. Så, mm. øh, det, og så skal man huske, hvad, der, hvad det hedder. Only fans. Mm. Altså, det er kun en fans. Og det vil også sige, at altså, haters og trolls og sådan noget... It's not to happen. Altså, trolls, lad os ikke gøre. Du skal være over 18, og du skal sende dit ID ind, når du gerne vil være bruger tro eller heders, hvis du virkelig, altså skulle du virkelig hate nogen for at gerne vil betale penge for at være en del af mm. deres univers. Mm. Det er der så også et par stykker, der har været inde hos mig. Har du fået betalende <laughs> kunder, som øh, bruger tiden på at hate? Ja, er det Nå, ikke sindssygt? Hvad skriver man så? Altså, jamen, skriver... altså, det er samme som man kan finde på at skrive på Instagram, men altså, jeg er det bare sådan, jamen altså, du betaler bare, ja. <laughs> ja. Men har du lavet, den her OnlyFans, fordi at du er træt af haters? Eller fordi, nej, du er... nej, fordi at jeg gerne vil ud internationalt, mm. og der vil jeg ikke bruge min Instagram, fordi den er jo basically også allerede engelsk, for der kan man jo bare gå ind og oversætte. Men det er ligesom med mit danske publikum som forum, og det er dem, jeg skriver til, og der har vi også en meget stringent i forhold til, hvad for nogle billeder. Og plus, at jeg også synes, det er rigtig vigtigt på Instagram og Facebook og det her. Der kan alle jo se med, også under 18, så der er jeg meget bevidst om, hvad jeg deler. Mm. Hvor på OnlyFans, der kan du også være sådan lidt mere. Jeg vil ikke sige sexet, men du kan godt vise nogle andre typer af billeder og looks, mm. end du kan på Instagram og Facebook. Så, så jeg synes, det er sjovt. Men er din, er din plan så, altså nu siger du, at der er ikke er noget nøgenhed, men alligevel er du derinde, fordi den, den, at du kan være lidt mere sexy Ja, jeg synes også, derinde. det er sjovt, ja, altså, ja. at man kører lidt på det der, uden at være det. Mm, mm, altså også, det er klart, jeg tog det også i starten, tog det også lidt pis på det her med, at folk tænkte, åh, oh, oh, skal du ind og lave porno? Ja, det er lige mig. I ja. aller 38 starter jeg, altså. Ja. Hvad skal, mm. hvad skal kanalen så bruges til? Fordi jeg kender personligt ja. også mest fra, at det, at det bliver brugt til det her lidt mere sådan nude content. Fuldstændigt. Hvad skal du bruge den til? Det er at dele eksklusivt fra mit liv som smukke designer og forretningskvinde, men i forhold til et internationalt publikum. Okay. Så egentlig lidt det, jeg gør på min Instagram, men internationalt og alt foregår på engelsk, og det er ligesom med et andet fokus, og det er nogle andre... Og, men og det er jo også det, der er vigtigt med den her platform, det er, at jeg jo ikke så bare deler det samme som på Instagram og Facebook, yeah. fordi så er jo folk jo også sådan lidt, mm. hvorfor er du så? Altså, hvad er det så, vi får der? Plus, at nu tænker jeg ikke, at nogen af jer har en bruger derinde endnu. Det Nå, kan være, at det, det kommer her, øh, ikke? Nå? Altså, bare på OnlyFans generelt, eller hvad? <laughs> ja. Nå, det ved jeg da ikke. <laughs> man skal researche. Men, men, det der, men hvis man ligesom kender til det tekniske bag OnlyFans, og hvordan det er opbygget, når man har kontoen, så er der alt muligt, der er muligt i forhold til også at interagere med sine fans på en anden måde. Æ, end på Instagram, hvor det var meget sådan, at jeg poster et billede, så kan der være, at nogen kommenterer på det. Og så... Ja, fordi man ja. kan også godt, kan, er det ikke også noget at man kan betale for at få sådan ligesom, privat content til sig jo, selv? Jo, præcis. Ja. Så det er sådan, hvis de gerne vil se endnu mere, for eksempel var jeg på et photoshoot i går, og hvis de gerne vil se billeder derfra, jamen så kan de få lov til det, så sender jeg dem det, og så betaler de noget for at se det. Men jeg har jo også i dialog med dem. Så det er jo ikke bare sådan, at du scroller ned over Instagram, mm -hmm. og så ser du et billede, og så liker du det. Her er man også i dialogen om, hvad synes du, og fungerer det? Og, mm. altså, jeg har lavet sådan et, synes jeg selv, meget godt koncept, der hedder My Jewel, hvor jeg... Ikke My Jewel, det er min konto. Uh, My Closet. Mm -hmm. My Closet. Yeah, mm -hmm. ja. <laughs> hvor at jeg så uh, et tre forskellige looks. Mm. Og det er jo mange mænd, der ser med. Men der var jeg lidt overrasket over, hvordan mennes om, hvad så med den grønne og den sorte kjole og den røde ørering <laughs> Og sådan, så tænkt sådan, Ej, det var alligevel lidt utroligt. Altså, uh, og, og det er den, interaktion, der er på en anden måde. Men man sælger ikke. Altså på Facebook og Instagram, der sælger vi jo også meget øh, sådan, vi ligesom, at man laver Facebook Live og sådan mm, noget mm, ting, Ja. Yeah. Det er ikke på den måde, man bruger OnlyFans. Mm. Nej. Så det er også, altså en ting er selvfølgelig at komme sådan bag scenen ja. med dig i din hverdag ja. og dit liv, men selvfølgelig også for sådan at udbrede <coughs> dine smykker. 100% for ja. at udbrede dine smykker. det derfor, ja. jeg er der. Altså ellers så skulle jeg jo bare holde mig til kun at være på Instagram i forhold til, hvis det var Danmark og altså, Facebook, ikke? Kommer du til at være nøgen på Onlyfans? Nej. Det gør jeg ikke. Og er du sikker, du, det Altså, fordi jeg nu jeg sige noget om ja. mig, der er jo mange af de her creators, øh, ja. som starter ud ligesom dig. Ja. Og så øh, har de måske en, øh, en kjole på, og så lidt en redding, og så ja. bliver det sådan Ajj, lidt det mere... Det kan man også forstå det. Ja, men det kan også forstå det. Ja, men jeg, det, jeg har også fået nogle, allerede nogle sindssyge tilbud, hvor jeg bare tænker... Hvad har du fået oh Men, Altså, folk vil betale penge for det ene og det andet. Ikke? Fordi folk jo også i starten tænkte, at det er added content, hun deler, hvad det ikke er. Og jeg har da også lært nogle nyere, og jeg vidste ikke, hvad sugar Dating var. Altså, jeg tænkte sådan, hvad er det egentlig der? Fordi der er folk, der vil tænke sådan, vil du have så så mange penge for en middag? Sugar Dating Så tænkte jeg, shit mand. Det var der lige for mange penge. Vi kan jo bare kalde det coaching. Og tænkte jeg, jeg, googler lige, hvad det egentlig er. Tror du sammen? Men nej, jeg gjorde Nå, det ikke. Nej, okay. vi skal jo høre meget mere om Onlyfans der og alt muligt andet. Der er en masse andet. spørgsmål. Ja, vi også. har nogle spørgsmål ja. for vores søde følgere. Men ja. inden da, der skal vi lige have en uh, ind hmm. Ja. Og den første, vi er med på telefon, det er dig, Victoria. Goddag. Hej. Hej. Du har været på ferie med veninderne i Barcelona. Øh, nej, ikke i Barcelona, men øh, på Kyberen. Øj, undskyld, det er mig. Oh, der har næsten lige været. Det er et dejligt sted. Det er et skønt sted. Ja. Øh, ja. Øhm, fortæl lige, hvad det er, du går og søger fra jeres ferie. Ja, øh, men det var fordi, at øh, vi mødte en flok danske drenge dernede, som vi hele tiden stødt ind i, både øh, i hverdagen, og på stranden og i byen om aftenen. Og øh, så stod vi så også ind i dem i, i Lufthavnen. Og øh, vi får hverken deres navn eller snaps eller noget som helst udover at altså, vi har snakket så meget med dem, og vi får ingenting fra dem. Øh, og jeg kan ikke finde dem nogen steder. Jeg har søgt over alt på insta og øh, så videre. Og kan ikke finde dem nogen steder. Og så øh, tænker jeg, nu prøver jeg bare at skrive, og så se, om de kan hjælpe os. Det håber vi da. Mm -hmm. altså, og du har heller ikke slet ikke navne på dem. Nej, altså det eneste, jeg ved, det er, at det er nogle drenge fra Roskilde. Og så havde jeg ø, den der video, hvor der er en af dem, der tager en ølbonke, som jeg så selv til <laughs> Ja, så altså, fordi det, det ser festet ud i hvert fald. Men jeg har rendt op i ned en anden ja. i så lang tid, og, men du har slet ikke nede på dem. Altså, hvad har I talt om? Nej, er... nej. Jamen altså, jeg tror, ø, om aftenen, så har vi været lidt fulde, og så... Ø, ja, så tror jeg ikke, navnene de var så vigtige. <laughs> <Simpelthen>. Wow. <laughs> og ellers så så kan jeg bare ikke huske, hvad de har sagt. Og om dagen, så er vi bare spørge i hinanden, hvor det har været sådan noget, ej, følger os og nogle dumme kommentarer. Mm -hmm. Og så er det ligesom bare det. Øh, mm. ja Og fortæl lige, hvad er det for en... Altså, en, det ligner lidt, fra den video, der sendte lidt en, en festtur. Ja. Øh, ej, det er jo sådan en rigtig feststed, ligesom Sunny Beach-aktiv. Okay. Øh, og så var vi på sådan en både tur og både party. Øh, hvor vi så var øh, lidt sammen med de der drenge, fordi de skulle låne vores ølbånd. Det lyder som fedt. Vi lige. har Maja Manneke med i studiet. Maja, har du prøvet en ølbånd nogensinde? Faktisk ikke, nej. nej. Nej? Det skal du da prøve en dag. Det, jeg havde også tænkt, tænkte, hvorfor det må da være sjovt, det der. Men en ølbånd altså, er. en sugar uh, day-tur. Kan du se det for dig? Ja, jeg ja. er klar. <laughs> um, og Victoria, jeg prøver lige at fortælle lidt om jer piger. Hvem I var, hvis de nu skulle øh. lytte med, eller nogen skulle... Uh, ja. Ja, altså det var faktisk kun mig og en anden veninde, som var afsted. Øh, ja, øh, vi boede på et hotel lige oppe i byen og var faktisk i byen hver dag øh, og stødte faktisk ind i mange danskere. Og øh, så en af de her danske drenge, vi så, som jeg så leder efter, jeg kyssede faktisk med ham den ene. Okay. Øh, ja, og så øh, ja, så nåede vi ikke rigtig længere end det. <laughs> det er med navn eller Snapchat eller også Instagram eller noget. Og det er også, altså der bliver jeg også noget, gør øh, altså, ved jeg ikke, gør man ikke det nu om dagen? Det gør man så ikke. Hej, hvad hedder du nog? Du ved bare et navn i minste. Nej, altså det har vi talt om. Jamen, kan... Nok, så kan man godt blive fanget i et moment bare. Er det, det man kalder for skøn uh, energi og et fedt ansigt ansigter? <laughs> så bare en diskus. Ja, jeg tror, bare, jeg tror, bare det hele det gik så stærkt, at ja. det skete ja. det bare så vin, min min vinen var sådan. Nu skal vi videre og så noget jeg har aldrig har fået et navn eller noget. Ja, jeg kan se det, for at man kender det der hurtigt videre. Og så er jamen, på, jamen, ja. på, hurtigt videre, kysser ja. man en videre næste. Ja, ja, præcis. <laughs> ja. Vi tør, hvad skal der ske, hvis vi finder drengene, eller hvis der er nogen, der lytter med, og kender dem? Jamen, øh, så tænker jeg da, at øh, I gerne må kontakte mig, eller få deres Instagram, eller Snapchat, eller navn bare. Tænker, ja. jamen, altså, skal I, ud, skal I ses igen, hvis nu det var muligt? Jamen, det tænker jeg da. Lige ude og, ude og det det, genoptage siger. succesen ja, og mødes over en bar. Ja, lige præcis. Ja. lige Fedt. Mm. Ja. Det ja. lyder som en skøn ferie i hvert fald. Ja. Vi vil jo, øh, nu ja, er det, det i hvert fald givet videre her, så håber vi, der er nogen, der øh, kan melde ind til os. Øhm. Ja, okay. Mm. Jamen, øh, du må holde ud i mellemtiden, og så skal vi nok give besked, hvis der skulle være noget. Okay, tak for det. <laughs> Hej. Hej. Hej. Kan du huske, det var en efterlysningspodcast, Maja? <laughs> Eller tror du bare, du skulle hen og snakke OnlyFans? Kun det? <laughs> altså, bob, bob, ikke? Ja, okay, jeg tænker sådan, jeg har ikke egentlig introduceret, hvad det er, men du har jo været her før, så jeg, kunne måske godt huske lidt. Men ja, jeg var, jeg, var ikke var. helt sikker på det. Ja. jeg kunne <clears throat> har, huske det, Men, men vi huske har, har nogle, vi ringer op en gang imellem ja. programmet og så har ind, ja. de savner noget, Det, kan være det er drenge. jo en klassiker, det der med ja. at savne nogle drenge, man har mødt på en ferie. Har ja, ja. altså, ja. du prøvet det? Altså, ikke at savne på en ferie, men jeg kan da godt huske, at jeg efterlyste en engang også. Altså, ja. øh, men Maja, er du klar på nogle flere spørgsmål? Der er kommet mange til dig. Vi, vi annoncerede, du kom forbi, for ja, ja. så jeg håber, du er frisk på ja. <laughs> det sagde, du er jeg på, er så spare på, på det hele. Ja. Mm. Har du et spørgsmål lige Ja, vi kan jo lige starte her. Der er en, der spurgte, hvor meget du tjener på OnlyFans. Det gider jeg ikke at snakke på. Det, det, det, det synes jeg ikke, man fortæller. Gør man det? Det ved jeg ikke. Nå, no. jeg slet ikke hvad Har man det, en, en borgpakke? Altså Nej, for mig, kan jeg kan sige alt mellem 0 kroner. det synes jeg ikke. Du fortæller ikke, hvad du får i løn, gør du det? Nå, det altså, sådan, kan sgu ind på, Men altså, okay. jeg kan sige, at jeg er i top 2,3 procent ud af alle dem, der er creators. Så jeg er ret højt oppe. Okay. Ja. okay. Men det er bare, meget sådan, om det er sådan en ja, svarte scene. Jeg har ikke en, øh, nogen idé om, netto, at man skal ja. hurtigt kommer op på mere end en månedsløn. Okay. Almindelig månedsløn. Mm. Ja. Okay. Øh... Så det er bare mere at komme derind, altså. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der ikke er flere danskere derinde. Ej. Men jeg tænker, at jeg og ved at, ligesom at springe ud og spænder vejen for andre. Mm. Det håber jeg i hvert fald, at jeg gør. Altså, er det sådan, at du kan, vil du kunne leve af OnlyFans, det du tjener på mm. det? Det vil jeg godt, men det har jeg ikke lyst til, for det er jo ikke derfor, jeg er der. Altså, mm. Min DNA og min passion, det er jo min smukke designs og Det, ja. ligesom, det berører alt, hvad jeg laver. Og så er jeg så også bare virkelig entreprenør i hjertet, så jeg keder mig for at sige det på pænt dansk, røv meget, hvis jeg bare laver det samme. Ja. Så jeg elsker ligesom at udvide min forretning og prøve nye ting. Så men hvad hvis pengene bliver, at man lige pludselig bare sådan, altså nok til, at det er nok til en måned? Jamen det er ikke derfor, jeg gør det. Mm -hmm. Altså det lyder måske tosset, men jeg er også sådan, når jeg tjener penge, så prøver jeg dem på noget i forretningen. Altså jeg har ikke sådan et, det, det lyder måske også åndssvagt at sige, fordi jeg sidder med chanel og alt muligt. Jeg har ikke et kæmpe forbrug, fordi jeg synes, det er sjovere at investere i min forretning. Mm. Mm. right Øh, det er, jo, det er jo øst og vest spørgsmål, det her. Ja, ja. Ikke? Men du sagde, at de blev gode, så jeg er meget spændt på, hvad der er. det er jo alt muligt. Altså, der er jo nogen, der spørger om Der er om helt dine... sikkert nogen haters, der ja, og, sådan det. Er, og så må du jo mænde det til jorden. Jo. Ja. Der er en, der spørger, øh, kan man kalde sig smykkedesigner, når man bare køber smykkerne hjem? Det gør jeg så ikke, men Nej. der er rigtig mange, der kopierer mig. Ja. Så, øh, men det er også en, en typisk ting for haters, at de mener, at jeg bare køber for andre. Men den er desværre den omvendte vej, at der er rigtig mange, der kopierer mine designs. Mm. Så, øh, og blandt andet også Chianti kopier i stridstrømme mine designs og sådan er det. Jeg har eksisteret i 17 år, så øhm, men øh, det er jo en klassiker fra ja. Nederlandet. Er det det? Er der mange der siger at det, er, at du køber ja. smykkerne hjem? Altså hvorfra? Fra Asien eller hvordan? Nej eller, fra, eller, eller, eller fra Indien hvor det ja. hvor mine designs jo bliver produceret. Men nu fungerer det jo sådan i Indien også, at hvis der først er nogen, jeg har jo været derude mange gange og man lægger meget mærke til dig, til mig, så når først de har set mig, så går de jo bare ind på min hjemmeside. Det må ikke klikke, og så kan de kopiere mine designs. <coughs> mm. Så øh, det er jo desværre ret nemt, men som jeg altid har fået videt og som jeg siger det er, jeg skal tage det som kompliment, fordi mm. det betyder at jeg har det er noget, der er rigtig, rigtig flot. Jeg tror også måske, jeg ved ikke, om de der øh, folk spørger til det, at, at du viser ikke, at du designer de der smykker, eller hvad? Nej, altså, jeg måske... aldrig rigtig er. Nej, det gør jeg nogle gange, men jeg må så sige, at når jeg først er kreativ, så sidder i min egen boble, mm. så vil jeg ikke have, at der står en Instagram, eller ja. der står jeg sidder og laver stories, og sådan nogle ting. Så, og plus, at jeg skal også være ærlig og sige, at mit skrivebord, ikke? det er en atombombe, der er sprunget. Så det vil fuldstændig ændre folks billeder af, hvordan jeg er, hvis de lige pludselig skal se alt det her, fordi at Normalt er det jo meget sådan pænt, og det er meget... Og min interesse er også mere at vise mine færdige designs og fortælle historien, og hvordan jeg designede det, og hvorfor, og ædersten og alle de her ting. Men nej, plus at jeg er ikke er guldsmeduddannet, så jeg sidder jo meget, foregår jo også på computer. Mm -hmm. Så jeg sidder jo ikke på den måde. Så det gør jeg ikke. Ligesom en fotograf heller ikke viser, når hun er i gang med at skyde billedet, men hun viser bagefter, og altså, det gør man. Mm. Jeg gør ikke, nogen gør, mm. men det er jo et valg. Ja. Nå, skal vi kigge? Havde du en til skærtag? Ja, du tager bare. Der er en, der spurgte, hvorfor du ikke er på OnlyFans? Hvorfor vil du ikke være nøgne på OnlyFans? Det, det <laughs> lige... Nøgnhed er jo aldrig det mest sexet. Ej, så er det afsløret for startet eller ses. Har du tænkt lige som at køre en lille tease? Lige... Ja, altså, Jeg Viser kommer meget lidt til at være nøgen, så hvis Nej. folk tænker, at det er, der, jeg er derfor, jeg er der. Og det er heller ikke mening med at være der. Men man kører jo lidt på det sensuelle, fordi at det er plus 18, der er derinde. Mm. Så det kan du gøre. Det kan du ikke gøre på de andre. Og jeg synes jo, det er dejligt, Jeg får jo virkelig mange komplimenter og sådan noget. Det er da også skønt. Altså. Øh, men det er jo både mænd og kvinder, så det er jo det hele. Mm. Ja. Og så skal man også bare huske, det er ikke andet konstant, det handler om. Mm. Der er også en, der spørger, at det virker sådan, øh, desperat måske, at du har en OnlyFans og tjener penge der, når du så samtidig tjener penge øh, i din forretning. Jeg, jeg synes, det er så fedt, og jeg er så glad for, at du kommer, fordi det er jo lidt det samme som, nu har du jo både Instagram, og du laver radio og alt sådan noget, <coughs> så det er jo lidt det samme at sige, det må gå dårligt på din Instagram, mm, så derfor mm. laver du også radio, eller nu er det så ikke radio, podcast, mm -hmm. sorry. <laughs> eller altså, det er jo simpelthen den største joke. Og specielt at sige til en, som er selvstændig og har krudt i røven som mig. Så fordi at jeg, det er jo det samme, som jeg lavede også meget tv, og altså, så laver du det, fordi det er et desperat forsøg på at tjene penge. Nej, det handler jo om, at man synes, det er sjovt, altså, mm -hmm. at, at udforske øh, verden. Og Instagram, der tjener du penge på at lave reklamer for andre brands. På OnlyFans, tjener du jo, der er du jo totalt empowered og tjener pengene på dit eget content. Mm. Og det er jo det, der er at det geniale. Så, så, så det der spørgsmål er egentlig også en lidt, i, men altså, på Instagram tjener man jo også penge. Det er bare på en anden måde. Mm, mm. Kommer du til at skrue ned for Instagram og så nej, mere op for OnlyFans? Eller? Nej, og jeg har også været meget øh, transparent omkring det i forhold til netop mine danske følgere, fordi det er jo på grund af dem, jeg også er her, og er det, jeg er i Danmark i forhold til øh, min forretning, at de sådan ikke skal føle, at nu laver jeg det her, fordi at... Jeg laver noget, som de ikke må være med på. De er meget mm. velkommen, men jeg er stadig den samme og laver alt det samme. Jeg laver rigtig meget Facebook Live og alt sådan noget. Jeg laver stadig alt det samme for dem. Så de ligesom, og jeg fortæller dem også alle de sjove historier, der er netop vores med chokedaling og hvad der ligesom sker. Ja. For jeg synes, at transparens er det vigtigste for ligesom... Ja. Så du er ikke lavet en OnlyFans, fordi det går dårligt? Nej, det nej, har jeg ikke. <laughs> og det går heller ikke dårligt. Mm. Mm. <laughs> Vi skal videre til næste efterlysning. Mm. Jeg har skrevet en rigtig, øh, en rigtig øh, vi kan godt og at kalde sådan en lille clickbait-overskrift til dig i papirene, ikke? Jo. For jeg har skrevet, at øh, Anne-Sophie til at stjæle lidt jakke. Ja. Det er måske lige groft nok sat. For anne har vi ikke dig med på telefon? Jo, det har ja. og, øh, jeg. Og jeg beklager lige, jeg skulle lige få Anders' opmærksomhed, så mm. derfor tænker jeg lige at jeg vil krødre <laughs> den lidt i papirerne. Men, øh, er men du det. er jo kommet til at tage en jakke, der ikke er din. Det er rigtigt, ja. Vil du ikke lige fortælle os øh, om din aften, og, øh, og hvem du søger? Jo, selvfølgelig. Altså, ja, jeg var i byen med nogle veninder ind i Odense. Og øh, vi, ja, vi får vores jakker ind i garderoben til den her klub her, øh, så vi ikke skal slæbe på den. Og så holder jeg egentlig de her garderobebilletter for mig og min veninde. Og øh, min veninde tager så hjem lidt tidligere end jeg gør, og, øh, det ender så med, at hun har fået sin jakke med hjem på det tidspunkt hun tager hjem, men det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige fået snakket med hende om det Så Når jeg skal hjem, så afleverer jeg selvfølgelig bare begge de billetter, som jeg havde fået til at starte med. Og så får jeg så min jakke stukket i en og en anden jakke. Og det regner så bare med at hende. Altså min veninde, Fordi at det er jo de to billetter der, som var vores. Som jeg bare giver. Og det, ja, jeg var lidt fuld, så jeg tænkte ikke går over, at det ikke lige var hendes shark. Jeg opdager faktisk ikke rigtig noget. Så jeg skriver til min det Hey, jeg har din jakke, jeg skal nok tage den med hjem og sådan noget. Jeg håber også, at du kommer godt hjem og bla bla bla. Og så skriver hun bare, tak, men øh, det er sgu ikke min jakke, så jeg ved ikke hvis jakke har fået fat i der. Og så, så... kiggede vi lidt over det, og så tænkte jeg, jeg ved, hvis jakke det så er. Ja, du endte med at komme hjem. Altså, fordi det var jo en god aften. Yeah. Du har jo sendt os også en... Det det. En, en våd aften, en, som man siger. En, ja, en våd aften. Du <laughs> har sendt os en hundes masse skønne øh, billeder. Fordi fortæl lige, hvem der er, I ender med at fest hele med aftenmad. Jamen, vi endte så bare med at stå på samme klub som Kristoffer og Christoffers kone Og Suspekt og Flake var der også, fordi at det var den dag, der havde været koldt koncert i Odense. Mm. Så, så I Lange skulle spille på den klub, der vi jo inde på, og så havde han taget en masse venner med, og det var jo så dem. Så det er øh, altså det var, det var plads vildt. til forvirring, forstår jeg godt, ja. kommer øh, lige pludselig. Ja, ja helt vildt. Jamen, det var det var virkelig fedt, og de, de var så søde, og vi, jeg stod lige ved siden af Kristoffer hele aftenen. Så det var i uh, in all en mm, rigtig god aften? Mm. Det var en skide god aften. Men prøv lige at det forklare os, hvad det er for en, altså, hvordan ser jakken ud? Er der noget snutter? i lommerne? Ja, har du tjekket lommerne? Det er der, eller? Det er der nemlig. Der er, uh. en, der er nogle nøgler i den ene lomme, og det er lige lidt en husnøgle og en cykelnøgle, og så sådan en chip til fitness eller sådan noget. Mm -hmm. Øhm, og så er det ellers bare en sort denim fra NAKD ja. øhm, Og så er der det sjove ved den, det er, at der er en sammenkullet lederjak inde i det ene ærme. Du det simpelthen stjålet to jakker? To -jakker. Ja, åbenbart, ja. Åh, oh, gud. Okay. Okay. Christoffer går der meget i leder, gør han, ikke det? <laughs> det er det Christoffer? Ja. Oh, hey. Og sig det mig, hvis jeg siger en ja, der er blevet stjort. ja Amen, altså, øh, vi kan jo ikke rigtig gøre øh, andet, end at håbe, der er nogen, der, der lytter med, der mangler deres jakke. Vil du Nej, lige til præcis. sidst igen øh, nævne, hvad klubben øh, hed, og hvornår det var? Ja, selvfølgelig. Øhm, jeg mener, det var den 30. juli. Og det er klubben, der hedder Aya, inde i Ånsø. Mm. Ja. Yes. Eller var det den 9. juli? Jeg er ikke helt sikker. Okay. Men for nylig? Ja. Men er det ikke bare det? Og jo, så må vi holde øjne med indbakken, hvis der jo. skulle dukke noget op. En ja. der... Og vil du være, hvis ikke du har hørt fra os inden for øh, en måneds tid, så er jeg jo nødt til. Nå, Emma. Ej. Hva? Og nøgler og alt muligt andet. Nå. Ej, det er synd. Vi håber, der helt bestemt ligesom, ja. er nogen, der lytter med ja. der lige kan. En, der går og fryser. Jeg håber, jeg gik, ja. Ja. Ja. Ja. Vi vender tilbage. Oh. Tak for det. Hej. Hej, hej. Det er sådan en rigtig fart, ja. En, der går og fryser. Den mm -hmm. har du ventet på. Mm -hmm. Oh, jeg er klar igen, mig Ja, så, så er der en, der spørger, hvordan er dit datingliv? Det holder jeg privat. der har jeg, jeg ikke Jo, for helvede, man, Der har jeg lært den hårde lektie, at alt sådan noget, det er privat. Er hvordan har du lært det? No comments, fordi at jeg ikke altid har været privat omkring det. Nå. Og så lige pludselig, så handler det bare ikke om andet end mit, undskyld, fucking datingliv. Altså, <laughs> men du er en offentlig person. Folk er vel nysgerrige. Ja, men og det er også derfor, det bare stop hvis jeg en dag, når jeg en dag står og bliver gift, så skal jeg nok finde ud af det. Okay, det er helt derhenne. Ja. Det første der, vi skal vende til. Ja. Hvorfor vil det ikke, når du deler så meget på OnlyFans at og Facebook? Fordi jeg synes at det blev for meget. Lige pludselig, så var det bare som om, at det, hele, det eneste, det handlede om, det var mit datingliv. Og jeg blev bare så træt af det, fordi at det er jo ikke det, jeg lever af. Mm. Altså, folk hele tiden, og folk skal spørge noget, hvordan går det så og mig? Og har du nu? Og sådan noget. Prøv at høre. Det er mit privatliv, ikke? Så lad mig have mit privatliv. Okay. Også fordi, at folk skal ikke jo ikke øh, folk man er jo ikke sammen med mig, fordi at man har lyst til nødvendigvis at være en offentlig person. Så, øhm, mm. Og det er det samme med venner og sådan noget. Det er der jo aldrig noget, hvor jeg ligesom er sammen med mine venner og mm, alt sådan noget. Mm. Altså, øh, nej. Mm. Hvordan har du lært det den hårde vej? Altså, Hvad fordi har du, at jeg, jeg har... Jeg kan bare huske episoden. Var det ikke noget med nogle. Øh, der øh, har været nogen ting, og der noget... må bare sige det sådan, det kører jeg ikke igen. Nej. nej. Var der jo noget Blackman og altså Søren Rarsted, eller sådan noget, der var noget ja. Facebook? Oh, øh, ja. Men ikke? hvis du har lært det, ja. så er det jo... Øh... Ja. Okay, så det ja. er hemmeligt. Det er hemmeligt mm -hmm. Ja. Altså, der er kommet nogle lidt, øh, vi kan vel godt sige sådan lidt kritiske spørgsmål her, men der er flere, der spørger ind til ligesom sådan, hvordan det går med butikken, og hvor mange mennesker køber egentlig smykker, og hvor mange bliver der solgt hver måned. Altså, hvorfor, hvorfor er der så mange? Der, der bliver solgt en millioner om måneden, og mange man køber smykker, og alt er godt. Altså, det er sådan et, prøv her. jeg har haft en forretning i 17 år, så lad må bare sige det sådan, hvis ikke det gik godt, så var jeg her sgu nok ikke sted. Nej, mm. hvordan kan det være, at der er ja. så mange, der spar ind til det, altså sådan, fordi at det? jeg elsker, jeg har også sådan en det, Lady Gaga, jeg synes, hun er en fantastisk, og hun er en meget stærk kvinde også, og hun har sådan en fantastisk citat, hvor hun siger, at fame comes hate, og man skal faktisk et eller andet sted være glad for alle de der hæder, fordi det er dem, de er en del af, at man er der, hvor man er. Så hvis der er hatere, så er det, du gøre det godt. Og det er hende, der har sådan. Hun er sådan den er sådan lidt længere også. Ikke? Mm. Så, øh, så jeg faktisk nogle gange så har jeg sådan lidt. Jeg skulle egentlig takke mine haters, fordi det er da fint, at de er der. Altså, og de må da have ikke kedeligt liv, liv Der må da være noget. Hvis men det er dem, også der er så vildt at være dig, mig, fordi der er mange spørgsmål, og folk er jo nysgerrige. Hvordan er ja, ja. det sådan at være sådan? Det er hårdt, når folk er, det ikke er så, så nysgerrige. Fordi der er jo også... Altså, I ser jo så haten, men... Der, nu er det jo også altid sådan, hvis man er hater, så er man hurtigt til at råbe op. Mm. Men I ser jo ikke alle dem, der elsker mig, og alle dem, der følger mig, trods alt også er en del af mit liv og forretning, og øh, totalt lojale kunder, og altså, det er jo, det er jo derfor, jeg er her. Mm. Men der er også haters gudfaderbevares, og sådan og det. Men altså, jeg har en meget god, øh, sådan, jeg bare blokeret det lidt. Jeg, og jeg er så iskold. Altså, de skal bare blive ved. Men hvordan er du blød? Altså, fordi altså, hvis der er nogen der skriver til mig. Fuck, ja. det, det du jo laver sådan, Jamen, jeg er lige glad. Så bliver jeg, jeg kan godt mærke det ramt. Ja. Selv efter mange mm. år, og man har mange følger og sådan nogle ting, Men hvordan kan du være sådan? Er det noget hvor du hvor Det er du... bare for det rører mig, ikke? Fordi mm. jeg har det også altid sådan når folk er så negativt, det, det er jo fordi der er en anden der liv, der ikke fungerer. Det kan være, at de får ekstremt dårlige sex derhjemme, eller det kan være at jobbet er virkelig noget skidt. De må virkelig kede sig. Mm. Så, så faktisk, vil jeg sige, så meget at nogle gange så er jeg faktisk ondt af dem. Mm -hmm. Og jeg tænker bare, ej hvor må det være hårdt, og jeg tænker også nu her med Onlyfans. det er jo sindssygt, at man endda vælger at gå ind og betale penge for at hate mig. Altså, så er det mig, der griner på vejen ned i banken, ikke? Mm. Jo, jo, ja. jo, helt bestemt. Jeg tænker bare, når man ligesom, når, og, og som vi jo også, der er mm. nogle af de der spørgsmål, der er sådan lidt kritiske på, på det, du har ja. skabt med dit smykkevirksomhed. Ja. Altså sådan, bliver du ikke at træt af hele tiden at skulle forsvare det, og nee. at folk ligesom på en eller anden måde... Øh, stiller mistillid til Det virksomheder? overhovedet virksomhed, ikke, fordi, fordi de det virke... eneste, der stiller mistillid, det er jo sådan set også dig, fordi du bringer det videre. Mm -hmm. Så jeg er jo også meget sådan med os dem, der som ligesom er tæt på mig, og netop alle min, altså, jeg har haft min forretning i 17 år, så hvis jeg gjorde noget, der var forkert, så var jeg her nok ikke stadig. Mm -hmm. Men der er jo, og det er jo desværre også en del af vores kultur i dag, at det er det negative, der er det sjove. Det er jo også derfor, at det hedder clickbaits på netop æ, BT og ekstrabladet og alt det her. Altså, det er jo altid de negative historier. Så er der en eller anden historie omkring et eller andet, så kommer en, en betalingsmur, fordi så kan de få en masse penge på det. Altså, sådan er det jo. Mm. Men det er bare en del af livet. Det slår mig overhovedet ikke ud. Det slår mig ud, når jeg ligesom for eksempel min ulykke og sygdom, og hvis dem, der er tæt på mig, ikke har det godt. Altså, mm. det slår mig ud. Ja. Det er det, I don't care. Det er vildt nok. Altså, ja. jeg vil gå ja, fuldstændig ned. Altså, hvis, uh... Ja, men jeg har det også sådan lidt, så længe jeg ved, at jeg gør tingene i orden, mm. og så længe at jeg ved, at jeg opfører mig ordentligt, og så længe jeg ved, at jeg har mit på det rene, så er jeg ikke bange for noget. Hvis først du begynder at være bange for noget, så er det jo fordi, at du måske et eller andet sted ved, at der er noget at komme efter. Og jeg har det sådan lidt, jamen altså, what you see is what you get. Og... Ja. Mm. Ja. Ja. Jeg tror jeg ved ikke, Jeg ved tror måske, at nogle af de her kliniske spørgsmål er kommet, fordi der har været artikler med, at det har været røde tal eller sådan noget, på virksomheden igennem nogle... Ja, ja, og sådan er det. ...12 år eller sådan noget. Ja, ja, sådan er det, fordi at ja, de penge, vi tjener, den bruger vi til at investere i. Mm -hmm. Og ja, det har været røde tal i 12 år, men det er jo, fordi, vi investerer, vi har en flot omsætning, alt er godt, men og så har det gået kun bedre, også sidste år taget vi af, at jeg havde en ulykke og ikke kun noget i tre måneder. Altså, jeg bare sige, at jeg har ingen mennesker, jeg skylder penge ud over mm. mig selv. Altså, mm. så, øhm, Ja. men det er jo altid sjovt og vi lever jo også i Danmark og vi lever også i år, og Jeg stikker jo ud med mange ting og min mor gør jo også, altså, så, så er det er jo altid sjovt. Der er faktisk en, der spørger, øh, Trives du med at stå uden for fællesskabet? Det jeg står sig. ikke uden for fællesskabet. Men, ja. men det er jo lidt det der med at du, at du også viser, at du er lidt ligeglad med, at andre tænker. Når på den måde, nej, jo. fordi jeg føler jo tværtimod grund, når jeg siger de ting jeg gør, at så skal du jo ikke glemme, at jeg får virkelig meget opbakning af det og folk er sådan mig, tak for dig og tak for de ting du gør, tak fordi du tør at råbe op. Du er en inspiration for mig, og du gør de ting. Så tværtimod føler jeg jo, og ser jeg jo også, fordi det er jo derfor, at mange af dem, der er vores kunder, er jo netop fordi, at de elsker mine smykker, men også det, som vi står for som brand, mm. og netop er meget inkluderende. Og det, så jeg føler tværtimod, ikke jeg er uden for fællesskabet, tværtimod føler jeg, at jeg har, vi har et fællesskab på en anden måde også. Ja, er du, ikke, er du ikke nogen gange bange for, noget nu er der corona og sådan nogle og så, så ligesom du viser, hvad du mener der, og så blander du det sammen med at Nej, så... det er jo mig, og altså, hvis, du, hvis du spørger de kloge, så er det også fremtiden i forhold til alle mulige andre brands, fordi at du, folk har brug for at vide, hvem er du. Og så vil der være nogen, der synes, du er en klaphat, men der er også nogen, der elsker dig, og sådan er det. Det er jo også det, der gør, at folk kender mig. Mm -hmm. At de ved, hvad jeg står for, og det gør jo, at rigtig mange, de kommer, fordi man netop også står vi sig selv og har nogle holdninger og nogle værdier. Og så kæmper jeg jo også meget i forhold til kvinder og kvinders rettigheder og kvinder og børn generelt. Altså, så jeg har mange fokusområder, og det er jo en del af mig, så hvis jeg skal lægge lå på, hvem jeg er, mm. og det har det været fra day one, altså før jeg startede min forretning, jeg har altid sagt min mening. Altså, mm. Så øh, det er jeg ikke bange for, og det bliver jeg aldrig bange for. Mm men, ja, ja, men der er det så kommer der jo både positivt og negativt. Det gør der. Der, altså, når du vælger at råbe op, så må du også tage, at der kommer en masse lort med det, men der kommer også det positive Så det er jo et valg. Jeg er jo en situation, jeg selv har valgt at sidde i. Mm. Men når du, når du får alle de der, altså, du stikker ud og melder fladet, hvad du mener ja, og sådan ja, ting. Ja. altså igen, hvem, hvem sparer du med, med sådan? Altså, der må jo faktisk også være hårde dage, hvor det bare sådan hold kæft der er mange der skriver alderende lort i dag, altså, sådan... Nej, fordi der er også virkelig mange der skriver positivt. Så du, du, det er det du ligesom, øh, Ja, og bruger. det er jo det plus at jeg bare jeg gider engang at læse. Det. Altså du kan se på overskriften, kan du se at det er en hater, og så er jeg bare sådan ikke gider engang at læse. Det. Altså, mm. jeg har ikke behov for det, øh, og jeg får rigtig rigtig meget positivt, så jeg har slet ikke den der. I ser det, fordi det er jo også ligesom pressens vinkel på det, at det er negativt det hele, fordi det er jo det, der sælger. Men for mig er det jo sådan, at jeg vil jo heller ikke være i det, hvis det var rent negativt. Mm. Altså, så jeg har ligesom også det her med, at man skal omgive sig med de mennesker, der er positive, og så glemme alt det negative, fordi du får ikke noget af det. Nej. Mm. Mm. Ja, vi skal videre til mm -hmm. sidste efterløsning. Mm -hmm. Ja. Nu er det Ja, <laughs> i hvert fald. Vi har Johannes med på telefon, som starter sin besked til os med at skrive Nu skriver jeg endelig altså, så Nu der. har han taget sig sammen så taget Johannes, velkommen til Tusind tak du har, Tusind øh, du har taget dig lidt mod, og nu er du klar <laughs> det, øh, Ja, så kan man velske godt sige det, <laughs> det er jo, øh, Du søger jo øh, en fra lidt tid tilbage Vil du ikke fortælle os øh, om, øh, om hendelsen, og hvem det er du søger? Jo det er ved et stykke tid siden efterhånden, egentlig. Så altså det er jo på 2020, 20 må det være. Så det er et stykke tid siden efterhånden. Men det, jeg søger, at jeg... Ja, lige får fortælle lidt kort. Jeg skulle besøge en ven, øh, der bor i en lille by, der hedder Mørkøv. Og øh, jeg bor i Holstebro, som ligger den helt anden ende af landet. Øh, og på vej på min togtur, møder jeg nogle stationer fra Holbæk sætter sådan en pige over for mig, jeg sidder og hører musik og sidder sådan og, og rukker lidt med til det. Øhm, hvor vi falder i snak, og hun spørger om jeg ikke skal bytte høretelefoner, og hun viser mig noget musik. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det album er. Det viser sig, at jeg for nylig så finder det album. Men det, er også stadigvæk nærmest sindssygt meget, det at jeg ikke har nogen idé om, jeg har snakket med, fordi at jeg har begge haft en sådan et, en, en maske på, en coronamaske, mm. øh, som jo var et krav. Og så jeg har ikke, jeg har ikke nogen det der ud, jeg ikke også noget sådan hat på, så jeg har ikke okay. <laughs> nogen idé om, hvem jeg har snakket med. Så det er sådan helt en kognitov uh, ud, jeg føler, at jeg har snakket med en eller anden person, som jeg sådan egentlig føler, at jeg klingede vildt godt med, og jeg fik. Ja, uh, yeah, jeg havde en virkelig god oplevelse, så jeg kunne jeg bare godt tænke mig at finde, hvem det var Bare sådan, ja, tror jeg godt bare det er rart for mig at lære et ansigt på. Helt sikkert. Altså, jeg synes, det er fed energi. Hun kommer ind i toget, og, og så sætter hun sådan ned og siger at du jammer lidt med på din musik, og tænker, vi bytter bare. Altså, hvad siger hun der? Ja, ja. ja men så sådan, hun, spørger, hun spørger mig sådan, om det er fedt musik at høre. Ja, det er meget fedt. Der vil jeg blive skræmt sådan, som det første. Jeg er slet ikke vant til at tale med nogen. Ja. Altså. <laughs> Nej, men jeg synes også, det er fedt, men jeg, er også, jeg er ikke så god til det selv. Så jeg synes, det var fedt, at der er en, der gjorde det. Mm. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg var sådan at det er meget fedt. Jeg tror, så siger hun bare ud af det blå. Jeg kan ikke bytte Jeg får lidt chok <laughs> også. Altså, jeg bliver sådan lidt bange. Men så er sådan, okay. <laughs> og så spillede vi bare noget musik for hinanden. Jeg ved jeg ikke, hvor lang tid mig var med. To måske i 20 minutter, en halv time eller sådan noget. Og hvad for noget, hvad for noget musik spiller du for, for hende og omvendt? Øh, ja, altså jeg spiller øh, noget, der hedder det... Jeg spiller et nummer, der hedder Fountain of Good Fortune, med sådan et... Øh, ja, jeg skal ikke huske, hvad de hedder. Et eller andet Rolling eller et eller, andet, et eller andet, mm. like. Noget rock? Eller andet, ja, noget indie rock. Mm -hmm. øh, og noget, spiller også noget rigtig sådan noget old school, 90'er hiphop. hop. Øh, hun spiller for mig noget øh, <laughs> sådan meget sært projekt, skabt af en svensk producer, som har lavet sådan et eller andet, helt øh, sådan, syret album med alle mulige... Sådan forskellige lyd og sådan. Det er bare sådan altså lidt. Altså sådan noget blib musik ud album musik <laughs> Jeg ved ikke, jeg vil virkelig kalde det sådan noget gag-ud-comedy-musik uh, uden, mm. uden sådan en comedy-tekster. Bare sådan gag-ud i lyden. Okay. Nå, hvor sjovt. Ja. Ja, og jeg... Ja, og det har undret mig meget, hvad det album hedder. Jeg tror, jeg har fundet det nu, men det kunne jeg også godt tænke mig at spørge hinanden, om. Hvad er <laughs> det album? Åh, <laughs> oh, og hvad... Til sidst, altså, hvornår, hvornår på turen sagde du, hun hoppede på tog, cirka? Åh, oh, ja, yeah, hvad fanden har det været? Det har måske nok været sådan noget... Mm, mit bedste bud er, at det har været sådan noget en halv time før holbæk station, eller sådan noget. Og der, der står jeg hun af, eller hvordan? Nå, no, nej, der står du af. Uh, yeah, hun, ja, hun står af i Holbæk, okay. og jeg også kører lidt videre, lidt på stationer. Okay. Og hvad, havde du bare en normal maske på, eller havde du den farvede? Øj, oh, det, det er jo fandme så siden, det kan Mit bedste bud er, at jeg enten har haft en lille maske på, uh -huh. eller en hvid maske, maske med hjerter på. Der kan du bare se. Okay. Det er da noget, man husker. Ja, mm. det er rigtigt. Ja. Oh, men altså, Johannes, hvis hvad skal så... der ske, hvis, øh, hvis vi nu mirakuløst kan finde hende? Jeg ved, altså, det kan jo godt til mig at snakke musik med hende igen. Det sådan, jeg har sådan en eller, anden, uh -huh. en, en eller anden tanke om, at jeg sådan skal i jeg har også en kæreste og sådan noget, så det er ikke sådan... Nå, okay. Æh, det, der, jeg, jeg, jeg, det, det er mere bare sådan... Jeg, jeg tror bare, jeg har sådan... Jeg føler, at der var en, en, et eller andet landskab der sådan lå og, og udmødte i noget musik, det er ikke så Det er ikke så mange, jeg har at kunne snakke med det om den måde, selvfølgelig. Så det mm. kunne jeg godt tænke mig igen. Nej, det er skønt. Det, det, det, det håber jeg skulle... Ja. At hun lytter med i hvert fald. Mm. Øh, og hvis ja, hun gør, være, så, så skal vi jo nok selvfølgelig sørge for at sætte jer i kontakt. Mm -hmm. Så I ja, videre. Jeg fik aldrig fik jeg sagt derude, at jeg fik et navn af hende, fik jeg sagde? Nej! <laughs> jeg, nej, jeg fik et navn af hende, det ved jeg ikke, hvorfor jeg har sagt det. <laughs> jeg fik et navn, hun sagde, at hun havde klaret. Det er jo et uh, rookie mistake, men hun sagde, at hun havde klaret. Og det håber jeg så, hun gør. Hun kunne også bare tage taget røven på mig. Tænker, ja. men... Okay, klar. klar. Men uh, ja. Simpelthen. Mm. Jamen så tak Johannes. Vi, uh... Og tak fordi du turde at skrive ind til os ja. efter så lang tid. Godt, det tog modet. Ja. <laughs> yeah. Tak, og tak for, at I ville hjælpe mig. Selvfølgelig. Vi vender tilbage, hvis vi hører noget. Yes, tusind tak. Det er godt. Hej. Hej. Det er også lidt, altså, jeg vil... Jeg synes, det er <coughs> Det er mega friskt. Jeg vil aldrig ture sådan noget der. Jeg, jeg, synes, jeg håber, der kæresten, hun... Altså, jeg synes, det er det, Nå, det man har du en kæreste. Og man bare sidder og Det er man det var tydeligt, at han tænkte, at hun var lidt mere interessant end bare en vinde, der. Ej, tror, tror du det? det? Ja, det er 100, altså. Der var en lidt anden energi, og han har gået og taget sig ud i to år. Ej, det tænker jeg. Det kan godt være, hun var på vej ud af vagten. Altså, jeg, håber, ja. ikke, jeg, jeg vil ikke være særlig glad, hvis jeg var kæreste i hvert fald. Det er helt sikkert. <laughs> jeg, <laughs> jeg håber, jeg tror på det uskyldige. det er, altså, det, det er, jeg en synes, det er meget sjovt. Music -jam. Ja, det synes en det er meget hyggeligt. Ja, ja. Er du klar er til flere sådan. spørgsmål mig? Ja, da. Øh, hvad var det, jeg faldt over her? Øh, der er en, der skriver, fortryder du noget af det, du har postet på Somi? Nej. Nej, jo, nej, jeg vil sige, nu sagde jeg også det der med min privatliv og sådan nogle ting. Jeg vil ikke sige, at jeg fortryder, for at lært af det, men der er nogle ting, hvor jeg tænkte, det skulle jeg ikke have sagt. Og der har været nogle episoder, hvor og vi har også haft noget, hvor jeg har, øh, du sagde mig, at det var lige at gå over grænsen. Ja, hvad var det, det nu, det var? Jamen, det gider jeg ikke at snakke om, fordi Nå. those days are gone. Men ja, der har været ting, hvor at jeg tænker, der gik jeg lige over grænsen. Der var jeg lidt for hurtigt, Så derfor har jeg faktisk også en, øh, sådan en regel med en øh, nogen, som er tæt på mig. Bare sådan mig, du tænker lige et par dage og så venter du. Så, du sådan så jeg fået... har faktisk fået sådan lidt, at jeg, okay, jeg tænker lige, og så i stedet for, at jeg bare gør det, så jo, jeg er også blevet ældre, og jeg har lært nogle ting. Og jeg har, også, jeg har også meget sådan med, jeg kan også godt finde ud af at sige undskyld, øh, mm. hvis jeg ligesom synes, jeg har gået over grænsen, eller mm. har måske været lidt, fordi jeg er som menneske meget spontan. Og jeg kan også nogle gange, altså ligesom jeg kan blive meget, meget sur, så kan jeg også blive meget, meget glad igen hurtigt. Altså, så, og det gør jo også, det er jo lidt farligt med de sociale medier, fordi man kan så bare skynde sig og poste det eller andet. Så jo, jeg har gjort nogle ting, hvor jeg tænkte, det var dumt. Så hvis man ser sådan et vredt opslag fra dig, så er det tre dage gammelt. Ja. <laughs> Jeg har sagt, du har gået og gruppet. Jeg har gået og gruppet, ja, okay. og så har jeg fået lov. Og så, så vender du sagt, okay, så tryk no, yeah. for den yeah. Altså er det, er det for eksempel at svare tilbage på nogle haters? <laughs> Nej, det svarer jeg slet ikke på. Nej, mm. jeg svarer, jeg kunne ikke drømme om at svare på en hater. Hvorfor skal jeg bruge tid på det? Mm. Altså, det er bare at komme ind på, på det båd, det har jeg overhovedet ikke behov for. Mm. Men det hvis der er et eller andet, der rykker sig i samfundet, hvor jeg tænker, tænker, oh, det er sætter mig også for meget, det der. Mm. Så tænker jeg lige et par dage så går du lige et par dage med jeg og, tænker lige ja. Men nu siger du at hader dig hæder så jeg kan godt føle der i hæder er nogen der bare sådan, er der for at irritere os være imod ja, ja. alt hvad man gør og ja. siger. Men jeg, jeg, jeg, jeg kigger stadig på at det var skrevet for det kunne være at man havde overset et eller andet. Men man havde meldt noget ud så oh, den her person skrev det det det, det har jeg sgu ikke tænkt over. Ja, og Det kan godt være at ligesom ah, det, det, det det tager lige efter. Nej, der. ikke haters. Altså fordi det er jo så mit venner og dem der er tæt på mig mm. som siger mig det var måske lige over grænsen. Hvad der jo så også er nogen der så gør nogle gange og siger mig det var måske lige og det er jo så også det der gjort at jeg ligesom okay take et og se lige på par og så kan vi se, om du kan skrive det samme. Mm. Men, øh, men øh, med haters, nej, fordi de har jo kun én interesse. Så du blokker, er, men du, kan du få slet noget, hvis det var sådan en, hey, har du overvejet mig at gøre sådan en, hvis du ikke er sådan en klassisk hater, men mere sådan et godt råd? Jeg du? har ikke brug for råd, medmindre jeg spurgte om det. Okay. Altså noget af det værste. <laughs> jeg kan godt se, hvor mange du har blokeret på din telefon. Så, andet, som har prøvet at, at no no, råd, no, men no det er no. Ja, ja. Ja. Okay. Og Det synes jeg faktisk er en uvane, at generelt, folk er folk sådan et, nu skal, jeg nu skal jeg give dig et <coughs> godt råd, eller nu skal du bare gøre det. Prøv at høre, hvis jeg spørger dig, så vil jeg meget gerne høre det. Men det er ligesom folk, hvis de har børn og sådan noget, så kommer alle mulige gamle damer hen og siger, nu giver du øh, dit barn grønt til, at det må du ikke. Prøv at høre. Altså, mm. do your thing, I do mine. Lad være med at komme med god råd, mindre man har spurgt om dem. Mm. Mm. Mm. Hmm. <laughs> så nu ja. får jeg ikke flere god råd herindfra. <laughs> vi tager ikke, så bliver vi bare parkeret. <laughs> ah, jeg tænker måske, det er lidt det samme, du har skrevet sådan, har du overvejet at skrue ned for din artighed, du ser fjender over alt? Altså, kan man nogle gange tænke for lidt... For min det der... artighed, det er sådan lidt dobbelt... Øh, det, det er lidt selvmodsigende. Skru ned for min artighed, jeg ser fjender over alt. Arighed, Arighed, tror at det skal, long. Long. ja, okay. <laughs> ja. Ser jeg her, sorry. Altså, kan det være nogle gange, men jeg tænker, at når man... Når man tit står i en situation, hvor man på en eller anden måde altid får noget imod sig eller noget andet. Vi begynder man også så at se, kan jeg have, måske faktisk nej, fejl eller. Det der faktisk er lidt og det er jo sådan lige lidt der også er lidt at Det det du ser, det er sådan om hun må få så meget øh, hate imod mod sig. Jeg får faktisk ikke særlig meget, mm -hmm. men det er jo klart, når der så er nogen der har mulighed for at skrive til for eksempel jer ja, og BT er jo ikke de mest højintelligente mennesker. Det kan vi godt afsløre over for hinanden. Så fik jeg det i den måde. <laughs> men der er nogen der sidder og læser med, som simpelthen ikke har noget indhold i deres liv. Og de har jo så lige pludselig muligheden for at give mig det hate, som de ellers er blokeret fra at skrive til mig, ikke? Mm. Så det er jo fedt for dem. Mm. Men jeg får ikke meget hate på den måde, jeg får omvendt ekstremt meget kærlighed, fordi jeg selv er en meget positiv menneske, øh, og har meget sådan det her men med... Men tror lige... du ikke, du får... Altså tror du ikke, det der hate, du så siger, du ikke får? Ja. Dem, det ser du jo ikke, fordi du de blokerer dem. Nej, jeg har hvorfor? Hvad skal jeg bruge det til? Det, jeg ved ikke, altså det bliver jo meget sådan, så lever du på en eller anden sky med, at godt... Nej, er gods... jeg er jo pinebevidst om, de er der. Mm. Så nej, jeg siger jo ikke, jeg er jo, altså det er jo også det, jeg siger, at jeg er jo pinebevidst om, de er der. Jeg er jo også klar på at svare på spørgsmålene, så det er jo ikke, fordi jeg blokerer noget i livet og mm. siger, mm. peace, love en harmony. Men jeg er bare pinebevidst om, jeg skal ikke bruge min energi på det. Mm. Fordi hvis jeg skal bruge min energi på alt det negative, så bliver jeg jo selv meget negativt. Mm. Og jeg... Noget af det vigtigste for mig er også, og det er også i forhold til mine kunder og dem, der følger mig, at vi løfter hinanden. Så jeg er meget sådan med positiv, og jeg elsker at sige YOLO og sådan noget. Altså, og det gør jeg, fordi jeg tror meget på det her med, at du er det, du selv spreder. Så hvis du selv går rundt og er negativt og synes, det hele er noget lort, så bliver det også negativt og noget lort. Men jeg er pinbevidst om, at det er der, mm. og sådan er det. Mm. Og hvorfor det der med, at det er der? der, er en, der skal... Hvad synes du om reddit det er jo sådan et sted. Jeg bliver jeg også ja, helt øh, ud. Ja. Øh, det er et fucked up sted. Og jeg har bare en ting at sige. Altså, hvis man er der og bruger det, så har man sat med et liv. Mm. Og den kan de da gå ind og hygge sig med på Reddit også. <laughs> ja, for det er jo et sted, hvor folk diskuterer alt. Der, der bliver man ikke... Det er kun negativt. Ja, det er og det er fucked up, at vi har sådan et medie også. Altså, mm. Og jeg synes også, det er ligesom... Understreger, hvad det er for en kultur, vi også har, det der med, at man skal, der, man skal være efter hinanden, og man skal hate, og sådan noget. Hvorfor skal vi det? Altså, også fordi, at jeg tænker ikke, at de får en god dag ud af at sidde og hate andre mennesker. Jeg tænker mm. ikke, at det gør deres liv bedre. Altså, de skulle hellere øh, få sig øh, en god kone eller et eller andet, whatever, få sådan noget indhold i deres liv. Det der, det er bare... Det er sindssygt. Mm. Ja. Mm. Har vi flere spørgsmål? Jeg tror, vi har... Øh, vi, vi har været rundt omkring... Sidst, til, jeg tror, vi har er der noget, du med, gerne vil spørge os om, mig? Nej. Ja. Er der ikke noget, du tænker, Nej. hvorfor fanden har de ikke spurgt om det der? Nej, fordi at du sagde at det var, at der kom en masse gode spørgsmål. Det var nogle gode spørgsmål, og mm. jeg synes, jeg der var sige, at han han. på dem. Ja. Og så tænker jeg, vi ses på OnlyFans. Jamen øh, ja, altså... Jamen øh, ja. Og du bliver ikke nøgnet, eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Desværre, Anders. Jamen så altså, det er jo bare... <laughs> ja, det er, det er jo, ja, der var noget, der spurgte, ikke? Maja, tak fordi du glad at kigge forbi og, og øh, svaret på oh. spørgsmål. Ja. Tak fordi jeg måtte komme igen. Mm. Tak skal du have. Vi er tilbage igen næste uge. Det er vi sgu. Nu holder vi ikke mere ferie. Nu er vi fast tilbage. Jeg plejer at holde ferie sådan lidt sent, men det kan jo være, at Men indtil videre, så sender vi. <laughs> Fedt. Ja, tak for i dag. Hey. Hej. Hej. Hej.